Ara ens comentaves, no?, aquesta, aquest fet anòmal d'aquesta temperatura ara que heu tingut avui, per exemple, aquí a l'Estartit, entre aquesta anomalia d'aquests primers dies de tardor, d'aquestes aquest, primeres setmanes, hi ha també una miqueta la, la manca de, de pluja, no?, un fet doncs que anem vingut parlant, que fa molt que no plou i, i que seria necessari, no?, podríem dir. Uh, sí, uh, o sigui, el mes d'octubre és habitual... Que... que hi hagi situacions de pluges, eh, comentàvem la tardia doncs, dels aiguats de l'any 94 mm -hmm. que varen tenir lloc amb un mes d'octubre. Eh, però durant molts mesos d'octubre doncs és habitual que tinguem ja algun temporal de mar associat donc amb una situació de pluges d'aquestes podríem dir generoses. Eh, sense anar tan lluny, doncs per exemple, fa 3 anys el 13 d'octubre eh, vàem tenir una situació d'aquestes Uh, amb, doncs, amb pluges que es varen estendre per exemple des del migdia del dia 12 i tot el dia 13 amb uh, no, no sé, una quantitat d'uns 80 litres per metre quadrat i aquestes situacions doncs, sí que són habituals al mes d'octubre eh? tot i que també és veritat que hi ha alguns mesos d'octubre que els, repassen, els repassem molt secs estadísticament a la nostra zona aquest punt de la costa, van bueno, Palafrugell també, doncs el mes d'octubre és el mes que cau més precipitació de mitjana mm -hmm. al llarg de l'any però és molt i molt irregular i mentre doncs alguns anys eh, plou amb abundància d'altres doncs pràcticament no plou i eh, la climatologia té això que sumes els anys que plou i els que no plou i treus la mitjana i dius mm -hmm. toca això però en, en realitat no se'l passar exactament això. De fet que, que l'any passat també va ser un any en general no força plujós i per això doncs també els embassaments eh, enguany doncs, malgrat aquesta manca de pluja estan en una situació mm, no molt precària per la poca pluja que ha caigut oi? Sí, de fet eh, sobretot a les capçaleres dels rius l'any passat va ploure molt i i tot i que tampoc va anavar massa l'hivern passat, uh -huh. però sí que va anar plovent i eh, doncs els, els embassaments a començament la primavera d'aquest any estaven força, força alts, però al llarg dels darrers mesos hem vist com anaven baixant. També és cert, és cert que aquest estiu al Pirineu tampoc hi ha hagut molta precipitació, vull dir, està fins i tot força sec per ser una zona on habitualment hi plou força allà, i, eh, a més a més, l'època en què plou més doncs és a l'estiu, finals de primavera a l'estiu allà. I això és el que alimenta doncs, els embassaments perquè, evidentment, s'alimenten amb les pluges d'aigües que venen de més amunt. Mm -hmm. Com deies tu, doncs, aquests elements que són típics de la tardor, no?, com, doncs, Ara ens deies que l'octubre en aquesta zona doncs és un dels que és, hauria de ser un dels mesos més plujosos, malgrat que no sempre és així, eh? però també un altre dels temes associats a la, a la tardor és el, el mar. No? Sempre presenta, o sempre, habitualment presenta un, unes certes tendències, no? Sí, de fet, a l'època de temporals de mar, estadísticament, si tenim en compte o considerant el temporals de mar a la nostra zona, llevat dels de Tramuntana, que són totalment diferents i que afecten més al nord del cap de Creus i, a més a més, no porten pluja, doncs els temporals de Llevant i Xaloc mm, habitualment tenen lloc amb major freqüència entre el mes d'octubre i el mes de maig i amb força regularitat de mitjana qualsevol d'aquests mesos. I, doncs, de moment ja l'hivern passat va ser una mica escàs amb, amb situacions de Llevant, i de moment aquest any, doncs, pràcticament sí que hem tingut alguna pluja, però no pas associada a situacions de llevant, sinó no. més aviat de tempestes o coses, diguéssim, més locals. Doncs, d'aquesta eh, tardor que ens espera, doncs, eh, que portem unes setmanes i que de moment no acaba de d'arribar, no? Podríem dir, malgrat doncs, que ara sí que hi haurà un canvi de, de temperatura, sobretot eh, pel que fa a les, a les nits, ens comentava en Josep, doncs eh, n'estarem atents, eh, comentarem divendres aviam què, què passarà, tot i que ens has ja augurat que en principi ha d'arribar com una